vill, jag ska vara fin Inte mycket om blommor och Nya lokaler Ja Vad sitter vi nu? Ständigt ut på resan Vad sitter vi nu? Berätta Louis Louis på Bondegatan på Söder Bara Bondegatan? Ja, ja. Det är också Det här är lite retro också ja, Det här är lite trevligt ställe Vinyl Vinyl på, Hur mycket vinyl Kanske, kanske inte bara fodlyst gillar. Men jag vet att av podd fodlyst när gillar, gillar snacka om vinyl och musik. Änem namn. Men de hade lite grejer på, på väggen. Jag ska säga ja, det var en platta som, som jag, jag var lite sugen på att se kolla om den, när den var till? Äppel på förra podden, den är en grannesplatta gick mm. över och snakkar med dig. Jo, jo, jag träffar han på eh, Pedelinerut. Ja. Jag, jag träffar han på, på gatan så jag stod och pratade med Och då berättar han att. Vad måste jag höra ljudet för att det är så bruset Det är en brus i Vi har ju upp nu kanske i koncerten. Vi hör hört upp igen. Jo. Ehm. Han sa att de ringde för ett eller två år sedan ifrån skibolag för det var ju metronov, nej polygram, svenska polygram och på, på mörker, och mörker var ju ett stort bolag. Ja. Så han släppte ju en, jag kollade upp, han släppte ju den plattan och så släppte han två singlar samma år, hon var 80 uh, han sa att man ringde för något år sedan och frågade om de fick lägga upp, lägga upp den på Spotify. Mm. Och nu så gör han ju bara klassisk så här kammarmusik. Så det, det, det var inte konstigt när det ligger fyra, fyra platser med kammarmusik. Och så ligger den där, där, där popplattan. För han nämnde att det jag tyckte det påminner lite grann om Graham Parker. Jo men det var ju den, det var ju den, den tiden. och så. Vad är, hade du någon bakgrund i någon vandl? Fick han skiv på trakt? Det vet jag inte. Jag ska fråga när nästa gång. Men han berättade i alla fall att det var inspelat i Ösmå, i okay. hos någon snubbe som var mest inne på, på dansbandet. Så han ville ju spela in en dansband den snubben. Mm. Och sen sa han att Mats Olsson som var den stora då 1980 hade skrivit en hel sida om, om Peters pappa i Expressen. Ja, för Så den det var ju, liksom, ju hypad. Men det finns ju chansen att läsa. Ja det är inte omöjligt och eh, jo, då var det var ju många som hörde av sig till den här killen och ville spela in där i Jösmo så han fick ju mycket jobb. Ja. men det var ju liksom fan kom komma hit kom så poppan, rockband hit. Jag ville spela in dansband. Jag var lite lite små Ja, men vad heter det dagens avsnitt skulle handla om eh, jag sökte fel finn jag godnar först det glömde av. Jag glömde nembuxar, glömde ett e där i mitten. Ja, jag skrev ju du, Asterix och det, heter, och det heter ju Asterix jag mm. har lite, lite informationen bara Att ja. han, vet du när han bildades? eller bildades när han skapades 50-talet kanske mm. 59 av René Goskinay Goss, och Albert Underso Goss, där Goskinay tror jag är det Visst var han som hade ju Lucky Luke så heter det Morris Adoskin. och Goskin. Ja, det var... stämmer nog. För det... Ja. Men jag vet inte. Och så det här var ju så. Visst var det Goskin eller så? Mm. Vad kreativ mannen med Två av mina favoritalbumsgrejer. Lucky Luke och Asterix. Ja, men under, under den, den där de man lusläst under böckerna mm. eh, så var ju Asterix, Lucky Luke Tintin. och så Tintin var ju den stora. Och, han, och den här som vi hade som vi pratade om för två avsnitt sedan, till vinken men, men det fanns liksom inga riktiga album sådär. Ja. De här tecknade albumna, alltså. de här brukar jag få på typ julafton och sådär. Mm. I jultidning är de ja. ja. Jag minns en gång, jo, jag, man fick en sån här tidning från hon var från Östmans. Nej inte Östmans, Dalberg heter Bokhandel mm. Om man fick en sån tidning för jul med massa, eh, med massa böcker och sånt, och då kryssade man ju för det man ville ha. Mm. Just det. Rasmus Nalle tror jag fick någon gång också. Dan dansk serie Och då hade, jag, eh, då hade jag önskan med Lucky Luke och Bill the Kid. Den klassikerna. Klassik. Kanske måste jag prata lite närmare. Jo, och så kollade i någon låda hos morsan jag letar någonting och då låg den där boken där. Och det var i för albumet. Det albumet? Och ja. då är ju för jul så jag visste ju det och då fick man... <laughs> jag sa det inte men då fick mig spela med att man att överraska man fick fast man visste det. Här, det kunde vara kanske typ i, i oktober, ja, ja, ja. kanske november. så det var ja så bortskämt ja. av på den tiden man fick <laughs> längta efter sånt typ för dagens kit. <laughs> ja. Ni där ute. Ja. <laughs> ni ni där ute som lyssnar på det. Så var det så bra. Ja. Man kan få skiskor mitt i säsongen. Ja, inte på för så julat. Nej men höll du från det Ja, jag jag jag, jag tillbaka däckt. Det jag tog inte ens upp den för det kändes, man kände sig skyldig riktigt Aha. och det, det var som nej men Har jag... du det eller var det varst över. Nej, jag bara snubblar över. då, då var det men men, men att, att det var nej jag ville som liksom inte titta någonting i den där för det ville jag ha kvar till ja. det kommer att vara en höjdpunkt på jul efter man längtat efter det där men det fick det som att liksom för att vänta på jultomten och så det var jag vad, tio år ja. ja, och så fick jag när man hade beställt jultiden fick jag det på morgon så låg man och läste och eller där ja ja ja ja Det ja ju Det kunde ju det var ju nästan lika stort som ja man blev ju slukad en hel dag. Man kunde ligga och läsa det om och om igen. Kunde varenda ruta. Nej men, vad har man tänkt på... Jo, Samlar du på de där Det Du som är lite samman Nej, några så. Man hade ju några, men man samlades som inte. Tintin hade väl mest utav. Fast det var liksom inte att jag samlade så med Tintin. Tyckte jag var den stora favoriten. Sen, sen var nog Asterix på andra plats eh, och Läkluktreja, Rasmus nålle fyra. Rasmus <laughs> var det? Ja, det handlade om någon björn. Ja men det var var det också tecknade album. Såhär? Ja det var tecknade album. Ja. Inte lika chocka. Jag, jag, jag, jag, ja. jag satt och kollade på, på vilka album som fanns med Asterix. Ja. Och det var många som jag inte känner igenom, för det fanns inga bilder och, och titlar. Jag, vi hade ju på men... Vi hade på något quiz så hade vi att man skulle namnge alla Tintin man ja. fick se omslaget. Ja. Och här kan jag känna här hade inte jag tagit många på Asterix. Och jag gjorde en lista och då blev det bara fyra i topp faktiskt. Oj. Ja, men av de som jag var riktigt säker, säker på alltså. Jag hade tio i topp. Mm. Du kan ju, om du kör upp till, till och med eh, fyran så kan jag haka på där. Ja, absolut. Jag ska bara hämta lite ja. Mm. Jag pausar. Mm. Om du börjar börjar från tionde plats så kan. Ja. jag... Eh... Då är det är Astrix Gothena. Jag såg det med när du... de vi inte sist Mercy. Mm. Det var, var en tidig va? Ja. Jag kollar. Det är inte helt underligt att, att jag ja. Ja. Ja. Sen nummer nio Astrix Dorifelt. Jag gick på omslagen, vilka jag kände igen när jag hade haft typ, det. Titeln är ju bekant, men... ja Sen en, en som jag tror jag fick på... Eller jag är ganska säker på att jag fick just den här julafton som jag beskrev Cesars gåva. Mm -hmm. Men då så var en scen, va? Ja, men det var väl... Alltså, de årtar som stod där, då var det ju original. Så att det stämde ju inte med svenska... Nej. Ja, vad kan jag tippa? Hur gammal var honom? 10-12 år? Mm. Ja. Nummer sju, Tvekampen. Mm. Nummer sex, Astex och Vikingarna. Mm. Nummer fem, Astex och Cleopatra. Vill du hoppa in? Jag Nej, jag hoppar inte in. Nummer fyra, Astex som gladiator. Då hoppar jag in, hoppar jag in på fyran. Jag tror det är fler som är nämnda här, på plats var jag Asterix och Cleopatra. Mm. Den kommer man ihåg? Ja, faktiskt jag, jag kommer inte år vad den handlar om, men mm. det är bra minst, för den har jag läst. Någon tyckte att han hade en så vacker näsa, var det en mirakel eller... Aster... Det är inte Asterix, utan någon... Oblix va, eller? Så det var kär ja, ja, men det var han som klättade upp på Svingsten sen så att näsan lossnade. Ja, ja. Det var så hemligheten bakom den. Jaga inte, han iddifix där kanske, eller klättrar han bara upp? Bra fråga. Det var lite Janne Longbe nu över, över Obelix. Ja. Mm. Nummer tre. Astrix och skatten. Totalt obekant med. mig. Den, den har fastnat Men det var att... Det var någonting med att... Det var någon som lurar, lurade Asterix, hjälpa och hitta skatt skatt. då visade det sig att eh, ja, det var någon slags bedrägeri. Så att mm -hmm. den här snubben fick pengarna två gånger. hon listade ut på att den luktade, luktade något speciellt. Ja, svårt att förklara, men det var bra. Ja, jag... det var väldigt spännande tips till alla ja, lyssnare. Vi gör det på trean. Ja. Eh, det bland, den första boken, Asterix och hans tappda galler. Ja. Kom inte ihåg innehållet. Då. Nej, jag minns inte riktigt heller. Men det var väl i början då de presenterade sig mer eller mindre. Och jag ser att båda de här är ju utgivna. det var original, så är de utgivna 70. Ja, Jag ser på min fyra topplista så är det ju bara tio äh, album. Ja, precis. 70, För det känns som att Jag, jag, jag tappar Astrix någon gång. Där, kanske 76... 75, 76, ja, <laughs> ja. Nummer två. Romarnas skräck. Mm. Det, det, det, det, var... det var ju mycket romare. Han sprang runt, sprang runt och samlade på hjälmar. Han höll på reta dem. Ja, <laughs> dem. <Sköjde. laughs> Romarna, var galna. där jävla gamen. Lika bra som Kattenhavn och Eilok Lomont så ja, Oblix i glad över, vad heter det, över Eller, nej, lika, lika sur som Kapten Haddock redan inte får dricka whisky så var ju i att han inte fick smaka på trolldrycken. För ja, att i den när där. han var liten så han fick ju aldrig smaka på den. Han stod alltid i kö och ville få och så sa Nirakulix, nej nej nej du nej. får nej. inte ta den. Det. Va, va, det, det var bara språk. till Asterix. Och så. Vad skulle ha hänt då? Ja det är Överdos kanske kommer förra inte kommer flyckna va sist. Men kommer det fram någon gång alltså för jag, för jag, jag tänker att anledningen till att att, ju, att, att inte en att, ja, att inte vargen kunde äta i bambse det var ju för att det dunderhållningen bet i bara på bambse de som de som inte de andra som som åkte med dunderhållon fick ont i magen. Ja just det. De andra skulle man då kunna, det var ju en logisk förklaring men, men man fick aldrig ja, förklaring är en bra fråga förklaring på det här jag hade det var liksom en förklaring nog mm. han ja. var den där liksom så här, att det inte han automatiskt slurk. stark ja, ja. men precis varför fick han inte ta slurk till, liksom kanske på ena sidan ja ja en, en, en, en överdos. eller jag ja, vet inte men det, det är kul när jag talar om att han när de skulle dela ut till allihopa så Stod jag i kö när han försökte, försökte smita mig och få sig en slurk. Det måste jag och måste var det alltid där, nej, nej, nej, nej. Du ramlade i och så vandrade iväg och sur, lite susparkade på någonting. Och så har han drack, när Asterix drack, eh, drack när där drycken. Så, så blev man jag vet, så han flög upp på fötterna och ja. som vingar. Så fick han jävla krafter. Jävla stark, fast det, ja, min starkt fasta favorit i Ja tror jag hade hade en liten blogg men var starkast egentligen var Astrix Pippi Pippi eller Bamse egentligen. Ja. Ja. Fick du svar från Nej, jag fick Falköping. Screenpring 2 in på din tå, eller? Ja, sagt, Tror. De var väl Det väg att ta sats. Eller breed som biten som röstningen. Tvåan försvann. Nu kommer du att ha... Nej, men så, äh, så, är så är det romarnas grepp. Ja, så är det säkert. Tvåa har jag en som du har nämnt. Från 71. Tvekanten. Mm. För det var väl en, en, en mellan Majestrix och någon annan ledare, tror jag. Fast andra galliska byr och eller var det... Jag tror att det var en annan by. Romarna. Ah, okay. mm. Ettan. Jag gissar nästan att vi har samma, men vem vet vi. Nej, det, vi har inte samma Astex på Olympiaden Den såg jag, men, men men alltså det hade Jag hade ingen minne fantastisk. Jag hade ingen minne av den, De gamla greken och så Och Obelix fick ju inte vara med, för han hade ju att ramla i Troll Trollrycken <laughs> Trollrycken, han var liten, så då blev vi doping Men Astex, ja man trodde ju att han skulle vinna lätt Men då kom ju grekerna på att eh, Trolldryck är ju doping Fick på något jävla vänster så vann man ju ändå Fick han köra utan? Ja så att, Do eh. Dopingfrågan redan då ja. Men hade det varit någon, någon finne med Då vet man, då hade de ju, hade de ju druckit Trolldryck då och ja. dopa sig Såna är ju de ja. Jag kommer grekerna som tecknade på så här Riktiga atleter Skåmastryckstanser liksom var Varna muskler och definierad. Liksom. Ja, just det. Men, men det var inte där i Egypterna. Nej, det var i Barna Hedernös. Det var ju också något man läste i Barna ja Men när du ritar i så, så ritar de alltid om i profil. De vänder sig alltid i profil. <skratt> för, att, för att vi inte ja. riterade dem fram och fram. har du ja. nämnt? Ja. E också från 70. Astrid och vikingarna. Ja. Den tyckte jag var fantastisk. När de, de lyckas ju, för vikingar tog över deras by, de, och sen så lyckas de att de skulle, om de blev rädda, då skulle de komma till valhall eller, eller de skulle få ytterligare liv om de blev rädda. Och de var ju aldrig rädda, men sen, och, och, inte Oblick för inblanda där, när han började gå berserk, då var ja. de ju rädda. Ja. – Just det. – Eller att de skulle få vinna. – De visste inte vad rädsla var. – Nej, de visste inte vad rädsla var. – För ja, de hoppades just... slut med att de hoppade över ett stup. – Det var ja. att de trodde att de skulle få vinna när de blev rädda. – Så kunde Ja, ha. ja, och de blev nöjda. Åh, för... oh, äntligen blev vi rädda. – så... ja. och, och så hoppade de ut för stup trodde att de skulle få vinna. Ja. – Och jag tror att eh, Oblix... Oblix. – Där med. Ja. – Jo... Eh... Det, stod, det fanns ju mera Oblix, Asterix, Idifix, Majestrix, Trubadix. Det var lite synd om han som alltid var Trubaduren som alltid var fastbunden när de hade bildskinsfest på slutet. Han var tydligen dålig på luta han, han var inte bra på att spela luta nej, han. Eller vad det var han spelade på. Men sen, sen stod det, jag läste det, så stod om bifigurer också och då, då slog de just om eh, senilix. En äldre gubbe med, med käpp Vä Väldigt vital för sin ålder för Han ser var... väldigt gammal ut Han hörde dåligt Men så stod det noterat också Han var gift med en väldigt ung fru Han är alltid unga fruar det är jäkligt roligt De var alltid unga och väldigt snygga Välbeårad man ja ja, ja. Och, och, och så just namnet, sen ser se, se ni liksom. Eh, jo, sen så har riktiga personer i den här fiktiva serien. Eh, jag såg bland annat i Asterix och Britterna från 1971, så var ett, ett bardgäng, eller bardgäng, som var väldigt lik Beatles. Man, man, ser, man ser ju Ringos näsa, ser man ju... Har du sett den eller? Ja, jag, jag, jag googlar och hittar en bild Uh, och i Astrix i Belgien så kunde man se Eddie Marks, den kända cyklisten. Mm -hmm. Och även Dupontarna var med. Rätt spännande. Uh, Asterix i Spanien kunde man se Don Quixote. Och egentligen borde kanske uh, Dupontarna vara med här. Astrix på Irvägar. <laughs> Men i den så var det en agent. Agent 006. Och det var Sean Connery. Som lustigt hur det var men både, både den här eh, i Belgien med Eddie Max, du på 18, kom 79 och eh, 81 kom det här med Sean och då hade jag släppt det för lång tid men Britten och Beatlesen kom ju 71 så, så jag kände igen bilderna så men jag hade inte kopplat till att det var till att det var Bey mm. måste, jag kommer inte fix han var väl han gillar träd, tror jag. Så jag blev ledsen då träd förstördes. Ja, det gillar inte han. Och det är, det är någon ser, någon, något också som han han kommer med ett stort jäkla ben. De har hittat din saurig och inte den var ett perseum med. Det finns en viss likhet mellan, mellan Idrvik och Milo. Ja. Ja. Båda vill. Mm. Ja, men det var en bra historisk genomgång Väldigt bra Får se vad det blir nästa gång Den kompletta Asterix Afrika <laughs> guider ja. ja, Nu behöver över 20 minuter Ja, till att pinka Får vi ta en vinylrunda Vi Får vi ta en liten stort på vinylrunda? Vi tackar Tack hej hej